Я розповідаю пані Дарині основне про наші львівські мандри в пошуках трактату, писаного Пінзелем. Звичайно ж, я минаю той факт, що ми стали коханцями, хоча мого зворушливого ставлення до хлопця не приховати. Я переповідаю їй не все, хоча слухає пані Дарина дуже уважно. Та розповідати про все було б задовго. Але не забуваю про нашу зустріч із Миколою Браницьким. Дарина Костюк вірить, що я абсолютно щиро хотіла зберегти трактат, але не зуміла втримати його у своїх руках. І мене тішить її віра. Ми поки не скажемо Миколі Богдановичу про те, що ви тримали в руках трактат Пінзеля. Він звик до авантюрних пошуків і ймовірних втрат. А про цю вашу пригоду ми йому поки не розповідатимемо. Можливо, ще з'явиться нагода вийти на зв'язок із вашим Мішелем. Але як? У мене немає його координат. Будемо сподіватись на долю. Доля допомогла вам розшукати трактат Пінзеля у чреві жертви, причому в абсолютно неймовірний спосіб. Вона ж допоможе повернути його в Україну. Адже писався він на нашій землі. І саме тут було створено те, що лишилося після Пінзеля. Мене дивує, що Дарина Костюк виявляє себе такою прихильницею містичних ідей. На мою думку, такими можуть бути митці, але не мистецтвознавці. Я кажу їй про це, вона сміється. Каже, що для розуміння мистецтва треба бути ще глибшим містиком, ніж для створення мистецьких виробів. Я даю їй малюнок Мішеля, і вона довго і зосереджено дивиться на нього. «Так малюють у стані божевілля», – каже вона. Я розповідаю їй, за яких обставин було його створено, але бачу, що вона не слухає. Я показую їй чорну фігурку. Вона робить мені знак помовчати. Ці предмети викликають в неї якісь незбагненні асоціації, на яких вона хоче зосередитись. Потім вона просить в мене дозволу надати їй копії цих предметів. Я готова позичити їй і оригінали, але вона не хоче брати ні малюнка, ні фігурки, Мовляв, ці речі, вочевидь, надзвичайно дорогі. Не такі, як вироби пінзеля, яким взагалі немає ціни. Але я відчуваю, що ці ваші трофеї також мають неабияку цінність. І матеріальну, і не тільки. Дайте мені, будь ласка, ваш телефон. Я подзвоню вам за пару днів. Поки я розплачуюся за каву, Дарина фотографує своєю мобілкою чорну фігурку. А із малюнка Мішеля ми робимо ксирокопію. А за пару днів вона схвильовано телефонує мені і просить зустрітись, але не на каві, а в офісі її видавництва каже, що їй потрібна моя консультація. Я ще не відчуваю себе таким знавцем мистецтва, щоб давати консультації, хоча і за останній час здобула нове знання і про мистецтво, і про митців. Я натискаю кнопку дзвоника мистецького видавництва, яке знаходиться в приватному помешканні, Довгими коридорами мене проводять до пані Дарини. Вона сидить перед комп'ютером і пропонує мені сісти поряд з нею. Набирає в пошуковій системі Мікаель готте -Слойгнер». Пошук видає їй купу матеріалів, які помічені як такі, які вже проглядали. В одному з вікон Фото того чоловіка. Фото невеличке. Скульптор поряд зі своїми виробами. Але знайомі чорні кучері, знайома худорлява постать і вузькі плечі. Він? Здається, він. Я так і думала. Я згадала, що бачила щось подібне, в іноземному мистецькому ілюстрованому журналі. Пані Дарина демонструє мені вже збережені раніше матеріали про Мікаеля готте